І тим, хто вийде з лісу, складе зброю, життя гарантоване фашистами. Знаю про цю відозву. Вона стосується колишніх вояк генералів Курельса і Бенгерського, легіонерів з дивізії СС. На таких німці єсні наймані собаки, межакеті та власовці не стануть влаштовувати засади. А оце зараз стріляли німці точно. Я по звуку впізнав кулемет МГ-42. ще затріскатіли постріли. Ще здійнялась увись ракета, і її світло проціджувалось крізь густі крони сосен до нас. Тарас поглянув на мої чоботи, обмотані шматком матерії з плащ а пових парашютною стропою. Відстала підошва, Чоботи попросили їсти. Перші ж трофейні твої, хоча німецькі не налізуть. Ви прошу для тебе чоботи в якогось червоного латиського стрільця. Вдалині знову спалахнула сяйво від ракети. У тому Сяєві ми побачили хлопця і дівчину. Підійшли до варти. Тараса важко здивувати чимось. Він звик орієнтуватись за будь-яких обставин, а тут він змітився. Перед ними стояли брат і сестра Гаркаї, Валько і Еміля, кохана дівчина Тарасова. Обоє вдягнені в благенькі пальтичка, на голові у дівчини берет, у хлопця айсерський картуз. За спинами в обох клунки. Ви вночі йшли до нас? здивовано, але не голосно вигукнув Тарас. За своїм братом Сашком скучила. Тарас обняв бог за плечі, притиснувши до себе, і зовсім розчурено промовив. Якесь нещастя сталося. Отак погано розпочався останній день року. На дворі мороза ти спітніла. Поправив він пасмо волосся у дівчини, що прилипло до чола, упавши із-під берета. Валько теж витер під, збивши на бокир картуза. Так ми поспішали, вийшли ще увечері. Після Емілії поквапливо заговорив брат. Дві тисячі німецьких солдатів і межа Кеті підуть у ліс, щоб знищити вас. Він показав рукою на північ, звідки вони прийшли. Я уявив себе тринадцятирічним, як Валько, чи шістнадцятирічним, як Еміля, і силу селену солдатів і поліцайів, ворогів, що заблокували хутори, дороги, і темну ніч, і ліс, який треба пройти за п'ять годин, щоб дістатись до нашого табору. Тільки ж відваги мало бути в серцях Валька і Емілі, щоб йти сюди з повідомленням од якого залежало? Бути нам, може, сьогодні ще живими чи загинути? У мене не було слів висловити своє захоплення оцими юними латишами, дітьми червоного стрільця, сестрою і братом Саші, по якому оце стріляли біля Маргавського хутора. І я до болю потиснув руку. І хлопцеві, і дівчині. Спасибі, милі ви наші друзі. Ще Валько і Еміля переказали батькові слова. На шосе Ренда-Колдега встановлені кулеметні точки для перехресного кенджального вогню на випадок, коли парашутисти не сміляться вийти до лісів Абави на з'єднання з партизанським загоном Саркана Булта. Пам'ять у Валюка Емилі Чіпка. Не забули ж і такі слова, як кінджальний вогонь на з'єднання з партизанами. Діти не забули. Кажете, що солдатів там зо дві тисячі? Перепитав я і прикинув собі. Якщо ці солдати розгорнуться у цеп на відстані семи чи десяти кроків один від одного, то вони цим гребінцем прочешуть ліс за дві-три години.